Sziasztok, ez itt a hétvélyi kötekedő adása, ugye ez az a adás, ami a magyar futballról, futballról szól, lehetőleg úgy, hogy mindig keveset beszélj magáról a fociról, tehát statisztikát, középpályást és játékos neveket is viszonylag keveset szoktunk emlegetni, és ugye, hát felvételről megyünk, de ez egy történelmi 24 óra gyakorlatilag, Annyi minden történt, tudom, ritkán szokott annyi minden történni a, a, a mondjuk a mi kis világunkban. És ö, néhány órában megválasztották az új pápát, erre De gondolom. egyáltalán nem erre gondoltam. Én, mint kultúrás protestáns, ez engem nem érint. Ö, úgyhogy de van ennél egy sokkal fontosabb dolog, ami a mi világunkat, életünket érinti. Mégpedig az, hogy újabb öt évig úgy hívják a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökét, hogy csányi, Sándor. Egyébként beszéltünk a, a, a csányinak a regnálásáról itt nemrég, de most nem is magára a megállás tényéről fog beszélni, mert ez tényleg az egy, az egy előre tudott dolog volt, hanem egy nagyon fantasztikus dokumentumot fogadnak el a fogadtak el? A, fogadtak el ugye a, a közgyűlésnek a keretében. Ö, én ismerek ugye ilyen, ilyen köztestületeket működni, és ö, amint úgy hívnak, hogy stratégia, ö, x évtől x, y évig, azzal, azzal általában soha nem szoktak foglalkozni a, annak a köztestületnek a tagjai, hanem, hanem vita nélkül elfogadják, és megy tovább minden, és aztán pedig nem tudom, hogy milyen szín legyen a kanapéja az elnöknek a szobájában, arról viszont sikerül mondjuk hármelyed órát vitatkozni. Mondjuk itt gondolom, hogy ez sem történt meg. Na, de elfogadták az MLS Stratégia 2025-2030 című dokumentumot, és... Ezt fogjuk egy kicsit kivesézni, mert hogy elképesztő mondatok és elképesztő gondolatmenetek vannak benne. Mind, mindenki ragadjon már ki egy dolgot, hogy mi az, ami, ami amikor így belefutottunk ebbe a dologba, ami nagyon megütötte a szemét, meg a fejét, meg a fülét. Igen, még azért azt hozzáteszem, hogy egy cseprögi botot feküdtem, és gazsó István csinálják ezt a műsort. A, nagyon belelendültem, igen. Bele igen. És... igen. De, de, de szóval, ez, ez a maga a stratégia az nem azért érdekes, hogy ténylegesen mire mi várható a, szerintem a, a magyar foci házatáján, mert ez valójában most már szerintem rutinszerűen tudjuk, hogy nem igazán fognak megvalósulni azok a grandiózus tervek az esetek nagy részében, hanem inkább egyfajta ilyen önkritikai szembenézés szerintem ez a programcsomag is bizonyos szinten. Nagyjából az történik, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség beismer bizonyos hibákat, és aztán azokra ad valamilyen megoldási javaslatot, amikből vagy lesz valami, vagy nem. Igen, arról majd hamarosan gondolom fogunk beszélni, hogy hogy mik azok a dolgok, amiből lett valami, és hogy az esetek nagy részében azt hiszem, ez miért nem tört, nem Vitt előre semmit. Szerintem, és nyilván a legérdekesebb része ennek a, a fiatal szabály, ami ugye annyira magas szintről kapta meg az okét, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök úr is a Suzuki kupán elkapták egy beszélgetést. Ugye két emberről tudjuk, hogy ott volt a Suzuki kupán a mellettünk ülő gazsó Istvánról és Orbán Viktorról, de hogy, tehát, hogy ő is rámondta az okét arra a nagy tervezetre, amit most már le is okéztak, egy felvételünk előtt egy. Pár órával, hogy ugye kötelező lesz öt magyar játékosnak végigjátszania a mérkőzéseket. Igen. Igen. De, hogy És átlagosan. Nyilván ja, hát hát, átlagban tehát ötnek, nem az, meg, hogy igen, de, igen. De ami egy ami ugye Egyrészt ez nagyon vicces, hogy ez egyébként kb. a mi hazánknak a volt, egy ki másfél évvel ezelőtt jelentett, akkor még kicsit ilyen fantasmagóriaszerű javaslata. Nagyon szórakoztató, hogy ezt is a kormánypárt annyira átvette, hogy mégis az MLS-ig le is szivárgat. És egy nagyon régi egyébként, tehát olyan tekintetben szerintem, szerintem igényt elégít ki, hogy tényleg van arra igény, hogy több magyar focistát lássunk. Tényleg van erre magyar igény? Szer egy egyértelműen van, tehát hogyha a lelátóra járó emberrel beszélget, szerintem azért tízből nyolc el fogja mondani, hogy igen, azért jobb lenne, hogyha több helyi nevelésű jó focistát látnának ezekhez, jobban lehet kötődni, legyünk őszinték, én is jobban emlékszem Viteki Zoltárra, mint a mint a légiósőnk jelentős részére. ott vagy Vogyira például? Mondjuk Bright, magyar, Oseg, Bright pont kiváló játékos, de igen, szászoda. tehát hogy így valószínűleg, tehát hogy szerintem a helyi, helyi játékosokhoz jól lehet kötődni, ebben, szerintem nem fogunk összeveszni. Szerintem tök egyértelmű, hogy kötődési zavarokat okoz a klubokhoz az, hogy, hogy nem olyan sok a magyar játékos. Ugye, hát ugye ennek a traumatikus váltszata szerintem az, ami a Ferencvárosban történik. Na de közben volt meg ott van az eredményesség, ami, ami valamennyire ezt ellensúlyozza. Szerintem itt arról van szó, és nem, hogy nagyon nem fontos... A, mér, a, hogy ha néző számokat hogy, nézzük, például. mivel a... LNG. De vagy nem, hát sokkal többen. Na mindegy, ez most, ez most egy másik tört, szerintem itt alapvetően azt kell felfogni, hogy igen, hogyha a focit és a fociklubokat piaci vállalkozásnak tekintjük, ami Magyarországgal vagyok, azért nem azok. Tehát vagy ilyen nagyon torz módon azok. Kivéve az MLS dokumentumai szerint, mert... mert de még ott is jelezték, hogy nem sikerült a piaci gondolkodást hát, Igen, ez egy nagyon ellentmondásos dolog a dokumentumban, hogy, hogy bizonyos szempontból piaciként, bizonyos szempontból pedig, pedig egy, ilyen, egy ilyen kitartott valamiként kezeli a, a magyar klubokat a dokumentum. Tehát hogy van benne egy ilyen, ilyen végig, végig feszülő ellentmondás abban, közel 40 oldalnyi doksiban, hogy hogy nem, nem tudod hova rakni, hogy ő, ők most hogyan gondolkodnak a magyar fociról. Tehát van egy profilabdarúgás, beszél arról, hogy tulajdonosok vannak, finanszírozók vannak, de köz meg elismeri azt, hogy írtózatos mennyiségű állampénz áramlik be a rendszerbe. És hogy jól láthatóan ugye be is ismerték, hogy azt hiszem, hogy a, a környezet nem megfelelő a piaci gondolkodás kialakításhoz, amit gyakorlatilag egy nagyon szórakoztató kritikája annak, hogy, hogy, ilyen, hogy különféle csatornákon ömlik be egyébként a közpénz ebbe a projektbe, és a kluboknál nál jól láthatóan nem alakult ki az igény, hogy saját lábra kéne esetleg állni. Ugye ez nagyon, rohát jól van megfogalmazva ez a dolog. Cél piaci alapú gazdálkodásos sportszervezeteknél eredmény nem valósult meg, ugye, ez a, ez a, ugye ez a, a elmúlt öt évet ele, elemző táblázat, hogy eredmény nem valósult meg, eszköz, a jelenlegi gazdasági környezet nem kényszeríti a sportszervezetet a piaci működésre. Igen, igen. Tehát, ennél ez ennél butatott a kritikát is. nem lehet mondani arról, hogy, izé, hogy egyszerű, igen. Tehát ez azért zseniális az, az egész dokumentum, meg az egész uh, folyamat, ami, a, a, a, amit most itt elemezgetünk, mert hogy, hogy Tényleg, uh, megpróbál, tény, tényleg megpróbálja uh, Csányi úgy működtetni ezt a, a szerzetet, mint amelyik profi. Tehát, hogy vannak céljaink, megnézzük, hogy megvalósul e kielemezzük, me meghatározzuk, hogy mi legyen a következő, és ahhoz rendelünk valamit. Tehát, hogy formailag, szerintem ez, ez, ennek így kell lennie, formailag. A, a, a, De valószínűleg én nagyon messzire fogok majd eljutni, ugye, hogyha, ha majd bele. A, a keveredünk az egészbe, mert hogy, hogy, hogy, hogy itt tényleg mentalitásról van szó. Oké, okay, csak szerintem te nem olvastad a dokumentumot teljesen végig, mert... Hát végig biztosan nem. Én rászántam azt, bevallom azt a bőórát, hogy, hogy átrágjam magam rajta, és egy dolog hiány... Tehát a dokumentum az úgy néz ki, hogy, hogy ilyen minden pontokba van szedve, és minden egyes ilyen, ilyen vizsgálandó terület három részből áll, az, hogy miért fontos a terület, milyen eredményeket értünk el eddig, és hogy mik a következő feladatok és az a vicces, hogy leírják azt, hogy, hogy mit, mit, mi, mi az állapot, a jelenlegi állapot, leírják azt, hogy hova szeretnének eljutni, de a hogyanról egy büdös szó nincs az egész dokumentumban. Tehát, hogy, hogy a, a hogyan és a, a hogyan mellé tartozó miért is. Ezek teljesen hiányoznak. Leírják a célokat, igen, ide el szeretnénk jutni, de, de mivel? Ja, ott volt az, az, az oszlop, hogy eszközök, de hogy valójában valójában a szövegben nincsenek eszközök hozzá rendelve ahhoz. Semmi. Persze, nincsen, ugye, ez szerintem, ez szerintem az egy nagyon látványos pont, amikor átlapoztam, természetesen én is olvastam végig, hiszen hát volt nekem gyerekszobám, hogy, hogy, hogy nagyon látványosan hiányzik egyébként belőle az, ami egyébként szerintem a teljes magyar futballból borzasztóan hiányzik évtizedek óta, ez a foci körüli, nem is tudom, klubkultúra felépítése, valami fajta szellemi tőkének a a bemutás. tehát szerintem szerintem, szerintem ez nagyon-nagyon látványos, hogy, hogy, hogy arról nincsen szó, hogy hogy le, lehet ne bizonyos kluboknak más, hogy működni, és nem csak nem csak gazdaságilag más, hogy működni, hanem, hanem valami valamiféle ilyen klub DNS-nek a, a, a kialakítása, az, hogy a magyar foci az, az, az ne nem csak egy állami pénznyelő projekt legyen, hanem hanem valami időtálló értékteremtő valami. És, és és szerintem nagyon-nagyon hiányzik. Jó, de ezt aztán végképp szerintem én gondolkodtam ezen egy csomó, szerintem ezt nem is lehet megfogalmazni. Főleg Most fogalmaztam kívülről, meg. Nem, de a, hogy, az, hogy, az, hogy hogyan történik ez meg, az, hogy hogyan jutnál el, ö, oda. Hogyan, hogyan jutnál el oda, hogy valódi motivációk legyenek a, a, a fejlődésre, és valódi motivációk legyenek a, az előrelépésre, azt hogy, hogy teremti meg valaki? Amit még az előbb említettél, tőled, ez, a, ez a nem valósult meg a, a, a nem állami csecsenlógás ö, víziója, tehát ez a valamennyire, valamennyire piaci, meg, meg önálló gazdálkodó szervek legyenek. Igen, nagyon vicces, a dokumentum több helyen is kitér arra. Voltak régen, és a dokumentum is így fogalmaz idézőjelben, klasszikus modellek, tehát önkormányzati, ezek ilyen nyilván helyi önkormányzati források, szponzoráció, valamint vállalkozói bevételei a kluboknak. Van egy ilyen látens tartalom végig a ami leírja, hogy az elmúlt 15 évben, ahol egyébként óriási sikereket érten a magyar labdarúgás az MLS szerint egyes részterületeken, hogy gyakorlatilag ez az állami finanszírozás ezt a klasszikus módszert visszavágta és eltüntette. És, és annak, ennek lett az a következménye, hogy, hogy a a klubok ilyen, ilyen szinte már ilyen parazita módon próbálnak uh, lógni valahogy az államnak a, a, a, a gazdálkodás, tehát az állami forrásokon, mert, mert minden ilyen kapcsolatuk megszűnt, amivel ők még bármit tudnának uh, ilyen forrásként bevondni. Itt a legegyszerűbb dolog például az, a dokumentum nem érje, le, de azért nyilván több helyről tudjuk, hogy a, hogy a TAO például azzal járt, hogy egy csomó cég, aki korábban szponzorálta a labdarúgást, most egyszerűen, hogyha oda megy hozzá egy klub, hogy Figyó, egy helyi cég vagy, miért nem jelensz meg a mezünkön, vagy a, a, a klubnak a támogatásának, azt fogja mondani, hogy én már talóba odattam. Tehát, hogy gyakorlatilag a, a, ezek a vállalkozások az, hogy az adójuk egy részét folyatják át, amit amúgy is kifizettek volna, ezért azt mondják, hogy ők már a szabad felhasználású keretük terhére, mondjuk a nyereségük terhére, ők már nem fognak finanszírozni klubokat, nem fogják besegíteni őket. Teljesen racionális, hogy a döntés. Igen, és ugye ne felejtsük el, hogy ez az a rendszer, ami, ami hát nyilván eszi a dokumentumban, van, ami ugye azt okozta, hogy természetesen egy nagyon kedves felcsúti kis csapat kapta meg a TAU támogatásoknak a jelentős, nagyon-nagyon jelentős, indokolatlanul nagy részét. Több, több grafikont is lett találni, azt hiszem a 4-4 írt egyébként nagyon látványos grafikonnal ellátott cikkeket a leggyakrabban, hogy, hogy Nyilván egy, egyfajta igazodási vágyból úgy gondolták tömegesen ilyen-olyan cégek, hogy azért, azért felcsútra a helyi akadémiára kéne áldozni ezt a TAO keretet Ami egyrészt egy teljesen torz rendszert hozott létre, hiszen valójában Tényleg nagyon sokan nem a helyi kis csapatot támogatják ebből, pedig azt is megtehetnék nyugodtan, hanem, a, hanem azt a felcsúti ilyen szörnyeteget táplálják tovább. Nyilván ez ilyen megfelelési kényszer, vannak akik egyértelműen előnyökhöz jutnak valószínűleg, vagy legalábbis előnyöket remélnek ezáltal. És ez, ez már eleve eltorzítja azt, amit mi klubfinanszírozásnak gondolunk. Jó, de várj, ennél még van egy keményebb mondat is, a, ezt most felolvasom. A magyar labdarúgás már a televízió és a gazdaság szereplői számára is sokkal vonzóbb termékké vált, mint a korábbi évtizedekben, amit a magasabb tévés jogdíjak mellett az is mutat, hogy a hazai nagyvállalatok közül számosan csatlakoztak szponzorként a futballhoz. A dokumentum egy másik részében hozzátesz, hogy a tévés jogdíjak emelkedése mellett a, a szerencsejáték pénzekből is egyre több ömlik be. Itt ugye azért tegyük hozzá, hogy a TV az a MTVA, tehát gyakorlatilag egy állam által finanszírozott köztelevízió, ami növelte a, a közvetítési díjaknak a volumenét. A, az SRT, az ugye a szerencséjáték ZRT szintén rá magyar állami hát, És amikor arról ír, hogy a gazdaság szereplői számára sokkal vonzóbb termékké vált, akkor én lekérdeztem az interneten a 100 legtöbbet adózó magyar vállalat ö, listáját. Végül is 20 csökkentettem le, de hogy nagyjából ezek vannak benne a legnagyobb adózók között a mol Ugye az most állami, félállami, minek nevezzük a múlt? Ő valójában tényleg jelen van a labdarúgásban. El kell ismeri, Pipa, Audi. Nincs jelen, a nincs, labda, mert... nincs jelen a labdarúgásban. A Telekom valóban jelen van a labdarúgásban. A következő Richter Gedeon. Gondolom nincs. Nincs jelen. Szerencsejáték. Hát az. Igen, jelen van tudjuk? MVM. Yeah, Szintén olyan. ugye félállami, állami. Valamint a bankok éljen az OTP-vel. Az OTP jelen van, de a többi bank nincs jelen. És ha hogy mész végig a liste... is van. Tényleg, igen, igen, igen. Jó, megcsinál. hát... <gül> Vajon Bocsánat. miért volt az? <gül> Tehát, hogy ha megnézzük, akkor így a valóban... Az abban, nagy... hogy semmi sem az, aminek látszik. Tehát, hogy nincs olyan, hogy, hogy valódi piac. Most akkor Hernádi volt az valójában egy piaci szereplő, vagy vagy érted, vagy, vagy micsoda? Tehát, hogy, Jó, hogy, csak az van, egy telpőcék a... kivételével nem találtunk nagy piaci szereplőt, aki jelen lenne. Hát ez ugye egy tipikus példázat annak az ilyen pacsomkin gazdaságnak, illetve nem, hát ez, a, ez ugye gyakori, gyakor, leggyakrabban emlegetett nevén ilyen államkapitalista rendszernek, hogy vannak, tehát hogy, hogy messziről akár úgy is nézhetnek ki, mintha ez egy piasztal, de hogy valójában minden egyes szereplője valamilyen formában állam-állami pénz. Tehát az, hogy a mészáros Lőrincz bankja beszállt ebbe az egészbe, aki a, a bevételének a nagyon-nagyon jelentős részét az államtól kapta vagyonként, az egy, az egy, az, az egy igazából az egy szűrő. Ö, igen, ez szerintem egy, egy, egy nagyon látványos ö, probléma, hogy ezek valójában nem olyan szponzorok, akik boldogan szálltak volna be, és azért azt is tegyük hozzá egy kiegészítéken, hogy azért a Telekom Piaci szereplő, de hogy azért, el, hogy is mondjam, elég jóban vannak a magyar kormányal, és tesztek neki szívességeket. Erről egyébként még a régi oligó elég sokat tudna mesélni. Hát meg volt, volt állami tulajdon is a, a Telekomban. Annó, igen. Nem olyan, nem, nem olyan régen is volt. Jó. És egyébként ez a gondolata az mls nek úgy folytatódik, hogy, hogy az NBA csapatainak átlagos bevétele 2010-hez képest a szeresére nőtt, a meghaladja a 10 millió eurót, és természetesen átlagról van szó, ami a régi országaiban egy viszonylag előkelő hely, megelőzi Lengyelországot, Csehországot, Ausztriának pedig nagyjából a felét éri el az osztrák klubokének, mm -hmm. És enkor az ember elkezd gondolkodni azon, hogy ha, ha ennyire az államtól függenek ezek a bevételek, és, és ez a meghaladja a régiós átlagot, miért kezdenek el olyan dolgok miatt panaszkodni, hogy rendbe kéne tenni mégiscsak a magyar futbalt. Tehát Elismerik, hogy teljesen torz a piac, hiszen például Lengyelország, ami, aminek a klubjai 20-40 ezer nézőkkel játszanak, tehát jelentős meccsnapi És, bevételeik vannak. És hogy rendszeresen kijutnak több klubból Európába. A tehát bevételeik, így van. Ugye a játékos eladásból transferbevételeik vannak ezeknek a kluboknak, tehát hogy elkezdtek valamilyen, önkormányzati támogatás is jelen van bennük, tehát ők elkezdtek egy ilyen több lábon álló klubokat létrehozni. És ennél a magyar kluboknak magasabb a bevétele. És a, az MLS most azt mondja ki ebbe a dokumentumban, hogy ezt a szintet, ami most a bevételi szint van, ezt meg kell tartani, mert ez, ez valószínűleg megmarad az állam részéről, ha olyan marad a kormányzati struktúra a következő időszakban. Nyilván reálértéken csökkenni fog, hiszen a, az infláció az, az csökkenti reálértéken ezeket az összegeket már hogyha nominál értéken marad, tehát a kluboknak most már el kell kezdeniük saját bevételt termelni. De az a bázis, ahonnan indulnak, az magasabb átlag, mint a lengyeleké vagy a cseheki, akik viszont részben, nagy részben a piacról élnek. Egészen elképesztő. És, és akkor át is tudnám egyébként kötni egy kicsit vissza, hogy ugye miből, miből lehet bevételhez jutni alapvetően reál, reálisan kluboknak. Nyilván szponzorból, azt most beszéltük meg, hogy mennyire nem működik éppen pont az állam hülyesége miatt másnapi egybevételből az, az, azt hagyjuk szerintem. Hát fél 2-3 százaléka a klubok bevételének, Igen, tehát az, az, ahol van az, néző. Az, az, azzal nem igazán érdemes számolni, meg játékos eredásokból. És akkor most jöhet is visszatérhetünk a fiatal szabályra, amit tényleg ilyen nagy délre durva harangoztak be. Ennek ugye már volt előzménye. Többféle fiatal szabály is volt. Ez ugye, mivel, mivel ugye az EU-s munkavállalói... Igen, most is él, de hogy, tehát, hogy az a lényeg, hogy mivel, a, mivel, mivel ugye az EU-s munkavállalói törvények kimondják, hogy, hogy, hogy, hogy olyan nincsen, hogy csak magyarokat alkalmazhatsz, ezért, ezért egy ilyen nagyon finom ajánlatként van megfogalmazva, hogy bizonyos MLS által juttatott pénzekhez, akkor a túlnyomói szerzőként a szerencsejáték Zrt-től érkező pénzeket jelentik ezek. Hát a tehát, ez igen, igen, igen, igen, akkor ugye úgy néz ki, hogy az MLS elvonja a klubok saját bevételeit, hiszen a klubok központosítja igen, ezeket igen. a bevételeket, kvázi elvonja. Hát ugye egy normális futballgazdaságban úgy néznek ki, hogy a profi klubok egy ligába tömörülnek, és ez a liga szerződik a tévés jogdíjakra, a szerencsejáték cégekkel, és ez a liga osztja szét egymás között. Ugye Magyarországon nincsen liga, itt az MLS ezeket a bevételeket gyakorlatilag központosítja, el, kvázi elvonja, és mindenféle feltételek mentén hajlandó odaadni neked. Tehát te, amikor a tévés megtermeled formailag azt a pénzt, ami, ami a tévé közvetítési díjaknak az ellensúlyozása, tehát gyakorlatilag egy terméket adsz a pénzért, azt a pénzt te nem kapod meg direktbe, csak akkor, ha megfelelsz az MLSZ 1 szabályainak. Tehát belép Belép egy ilyen, kvázi ilyen magájogi szerződésszerű dologba, ami köz, középső igen. elem, és, és így utólag szabályoz. És hogyha jól értem, gyakorlatilag háromszorosztják el újra a közpénzt. Tehát ez, ez egyébként a legszebb, hogy bár tényleg ilyen össze-vissza ezek a dolgok. De Tehát mondjuk hogy... el hogy konkrétan, hogy lesz ez a szabály. Na, de igen, ez az, ez az igazán fontos, hogy, hogy átlagban öt magyar játékosnak ugye végig kell játszani a meccseket. Ebben nyilván van filométer, meg valamikor több. Ja, igen, a, a magyar első osztályban, a magyar másodosztályban már csak ö, magyarok játszhatnak, még talán, o, talán ott még élni fog az, hogy, hogy, hogy valamilyen kor alatt ki lehet ezt játszani, de ez nem lesz jellemző. Ugye ez a hazai nevelésűnek minősülő játékos, igen. igen. játszhat külföldi, hogyha megfelelő időt töltött a magyar utánpótlás rendszerben. Bár é, megérzem, erre nem tér ki szó szerint a dokumentum, tehát nem tudjuk, hogy ez hát, változik-e. Tipre nem fog, de ez, ez, ez mondjuk elenyésző mennyiségű játékos fog érinteni valószínűleg. Na, és akkor... Ez egyébként, amit, amit ugye pont a, pont a Csány is műsorban többször is említettem, ez szerintem az iskola példája a jó szándékú, de totálisan elcseszett ötletnek. Mert ugye voltak éppen mi lenne a cél? Az, hogy több ö, saját nevelésű fiatal magyar labdarúgó kapjon helyeket a csapatban. Ez emögé tényleg szerintem viszonylag könnyű beállni, mert kinek kinek szeretné helyi jó focistákat látni az uncsi külföldék helyt, akik másféli múlva el fognak menni. De... Ezzel a módszerrel és már az eddigi fiatal szabályjal, ami azt hiszem két ilyen játékosról szólt, de lehet, hogy egyről, már bevallom, nem, nem, nem, nem is teljesen tudom követni, az a lényeg, hogy, ja, nem, bocsánat, bocsánat, hogy fiatal percek voltak. Perfect. Ennél bonyolultabb, három különböző rendszer van, számolnak perceket, ugye ez az MLS fél produktivitás, kérik azt, hogy játszon fiatal, és akkor van még a a Nemzeti Sportügynökségen, vagy mi a Francon keresztül még egyfajta produktivitás, tehát így párhuzamosan futnak rendszerek egymással. Imádom. Ezeket a játékosokat ugye, ugye gyakorlatilag kötelező lesz játszatni, pontosan azért, mert a klubok szeretnének pénzt kapni. Az most más, hogy ezek a pénzek hova hova folynak el valójában, mert azért rá hát elég kaci a hallani, hogy ezért ezeket a bizonyos összegeket nem feltétlenül a klubfejlesztésére költik mindenhol. De, de, de ahogy innentől fogva, egészen botrányosan felmegy egy magyar fiatal magyar játékosnak az értéke. Teljesen ez, mint ahogy most is fel, fel, felmegy már, hiszen aki kettő egyeneset tud rúgni a labdába, az, az közel bármennyi pénzt elkerhet a magyar kluboktól, hiszen nekik egyébként pénzügyi érdekük az, hogy ők így játszassák. Ez, ez már eleve egy teljes félreértés, hiszen tulajdonképpen 21 éves kor alatt jelenleg egy magyar játékos elképesztően sokat ér, 21 éves kora elmúltával, mondjuk 21 plusz 1 nap. Az esetek nagy részében kb. feleződik valószínűleg az értéke, mert egyszerűen már nem olyan fontos játszatni. Tonnányi játékost eddig is gyakorlatilag félbe hagytak egyébként Magyarországon. Egynek ugye már többször is említettem szerintem ebben a műsorban is a, a, a, a Miskolca, ugye a Szűcs Kornél az iskola példája, aki egy tök tehetséges focista, Védőként három szezont játszott gyakorlatilag diósgy fiatalként, helyi nevelés, tehát tényleg Isten is arra teremtette, hogy helyi hős legyen, és elmúlt 21 éves, és egyszerűen kiszórták, mert már nem, nem, nem felelt meg ezeknek a, a feltételeknek, és csak a kecskemétnek köszönhetjük, hogy végül is leigazolták a szabad piacról, és most az angol harmad osztályba fog jövőre játszani, mert éppen kiestek, de egyébként bekerült a válogatottba, tök, tök, tök szépet megy igazából. És hogyha ez a fiatalokat támogató magyar rendszeren múlt volna, akkor neki nagyjából 21 éves kora után putnokon köthetett volna ki, mint ahogy elég sokan egyébként ki is kötnek putnokon Ö, Miskolcról ez a jellemző irányvonal, és az egy dolog, hogy a fiatal játékosok sok pénzt elkérhetnek. Eleve borzasztó, mo, most ezzel az öt magyar a szabályjal, eleve a magyar játékosok által elkérhető összegek is meg fognak emelkedni 21 éves kor, kor felett is jelentősen. Annyival megfognak fognak neki... Emelkedni, hogy valószínűleg sokkal gyakoribb lesz az, amiről egyébként a Kubatov Gábor ilyen elismerően beszélt a Dibusz Dénessel kapcsolatban, amikor szóba került, hogy valamelyik spanyol középcsapat le akarta igazolni, hogy mondta, hogy azért a Dibusz nem hülye gyerek, kiszámolta, hogy nem járna jobban igazából a Spanyolország igazolásra. Tehát egy elit liga helyett, ami, ahol tényleg a Real Madridra játszhatott volna évente kétszer, neki jobban megérte az, hogy Kisvárdára jár meg konferenciáliga csoport, csop, csop, csoportmecseket játszik. És elveszi a motivációt, kit nem tudnak annyi pénzt keresni ezek a fiatal magyar játékosok, mint amennyit a magyar, magyar ligában. Tehát honnan lesz ebből plusz bevétel, könyörgöm. Egyébként ezt a dokumentum is elismeri, hogy, a, hogy ezzel azt értékel, hogy egy ilyen elképesztő bérinflációs hatás jelent meg a magyar labdarúgóknál. Hát az MLS konkrétan tisztában van azzal, hogy amit eddig csinált, az azzal jár, hogy a magyar játékosok egyszerűen felül lesznek árazva. Igen, és akkor még rosszabbá teszi. igen, és utána elkezd panaszkodni arra, a rendszer, hogy, hogy nincs transferbevétel a magyar fiatal játékosok eladásából. Tehát ez a menny külföldre fiatal program, mert miért mennek külföldre, amikor, amikor ott meg kell küzdeni a helyéért, ugye ott nem kvóta fiatal lesz, nem kvóta magyar, nem kvóta helyi, meg, tehát megküzd a helyéért, és még kevesebbet is keres. És akkor még ne is beszéljünk arról, és ez már tényleg ö, a nünnükkém, amit, amit mindig szeretek hangoztatni, hogy valójában milyen hatással van ez egy klubcsapatra, hogyha tudod, Különösen fiatal játékosként, tehát húsz évesen, legyünk őszinték, nem, nem, nem ahhoz szoktunk, hogy profi futball körülmények között profi nyomást kapjunk meg. Milyen, milyen hatással van az a te mentális állapotodra, hogy ott vagy egy klubban, ahol egyébként a teljes csapat pontosan tudja, hogy valószínűleg nem te vagy a legjobb arra a pozícióra, azért játszol, mert, mert, mert, mert, mert, mert születési adottságaid megfelelnek. Ez egy kicsit ilyen apartheid vonal, csak itt nem bőrszélre megy, hanem korra, és abban a pillanatban, amint, amit, amit, amit, amit elmúltál, 21 éves, bekerülsz abba az ilyen nyomasztó masszába, akik, akik így kedven nézik a hülye fiatalokat, akik játszanak. Ez milyen dinamikát szület egyébként egy foci csapatnál, ahol ahol a 30 éves focista, aki egyébként élete legjobb formájában lehetne, azt látja, hogy a 19 éves hülye gyerek viszi el előle a pozíciót. Na, Jó, nagy... de ennek van egy másik oldala is. De, de, de erről, hogy... az... erről volt néha szó. Nagyon-nagyon bújtatott, de például, ha jól emlékszem az előző, szó, mondom, a Újpestnél volt szó, hogy ezek tényleg létező, ezek nem, nem csak ilyen spekulatív problémák, hanem tényleg előjönnek ezek a problémák, hogy konkrétan feszültséget tud okozni az egy csoporton bel hogy elkezdtek az -e edzők is látványosan panaszkodni arra, hogy ez a fiatal szabály igazából tönkreteszi őket. És ugye azért kerültek be, mindenki nagyon szeretné egy fiatal magyar kapus, mert az a jackpot, ugye felcsúton ez, ez megvan, és azzal le is tudják a kötelező fiatal perceket, de hogy igazából mindenki szeretne egy nagyon fiatal kapust, mert az egy olyan egyszerű valami, hogyha egy jó kapus, az, az, az, az, az akkor ugye a következő pár év megvan oldva. De ezek megint csak nem lesznek motiválva arra, hogy külföldre igazoljanak, hiszen két kézzel kapaszkodnak belőlük a magyar klub hogy úristen, megvan a kvóta fiatalunk, és még nem is szar. Emlékszel, ennek volt egy, egy igazán kiugró példája, pár évvel ezelőtt a Kisvárda NB1-es csapat volt még, most újra az pár napja, és volt egy Hindri Robert nevű kapusuk, akit Kolozsvárról vettek kölcsön, ő egy fiatal magyar mm. játékos volt, és kiszámolták azt, hogy amiért kölcsön veszik, és amennyi bért fizetnek neki, ha végigjátszatják, sokkal több bevételt kapnak az mls -től. Tehát, hogy, hogy, hogy nekik az konkrétan plusz bevétel volt, hogy Kolozsváról kölcsön vettek egy magyar fiatal kapust, és őt védették. Hát és hány tehát a kölcsön vételnek a, a, a költsége. Minden költséget összeszámolva, nekik így is megérte. Ja, és akkor ezt mondjuk végig, mert egyszer emlékszem egyszer a, a, a leláttom, hogy ezt lesz, hogy konkrétan az árfolyamok is, tehát az árak is ehhez vannak be, beigazítva. Tehát az, hogy ha a honvéd elad egy kocsist, vagy egy keresit, vagy egy nem tudom mit, az konkrétan az árába bele lehet kalkulálni, hogy az a vevőklub az ennyit fog érte kapni. A honvéd ennyitől mondjuk úgy esik el, tehát azt mindenképpen ki kell neked fizetnem a számomra. Hát persze, hogyha te ha egy, egy olyan fiatalt adsz el az 1 be aki, aki után pénzt kap a klub, akkor te azt pontosan tudod, hogy, hogy neki ebből profitja lesz. Tehát miért nem, nem kérnék belőle részt? Ez teljesen normális. És ugye ne felejtsük el azt a részt sem, hogy, hogy, hogy ez megint egy, egy, egy olyan teljes félreértése szerintem annak, hogy hogyan kéne fiatalokat felfedezni, mert Valójában ez egy teljes lózunk és hazugság, hogy nincsen nyitottság a magyar foci közökben arra, hogy, hogy fiatal tehetségeket játszassanak. Egyszerűen nincsenek, hiszen igazából az akadémia munkán bukik el ez a történet, nem azon, hogy a fiatalok szarok. Egy, van sok helyzet, amikor nyilván aljas döntések, nyilván ugye Kleinhesser László vannak a tökéletes példája, hogy egyszerűen ilyen személyes bosszúból akarták tönkretenni Fehérváron a karrierjét annak, idején, de, de, hogy, de hogy alapvetően nem arról van szó, hogy mindenki elzárkózik a fiatalok elől. Én azért, pontosan azért, mert a Diósgyőr elég látványosan szenved ezzel a fiatal szabályjal. Minden évben látom azokat az akadémistákat, akiket így kötelező jeleggel beküldenek. A legtöbbjüknek már akkor már, már akkora lelátón azon röhögünk, hogy nem, meg, nem kell megegyezni a nevüket, mert valószínűleg most láttuk őket, utoljára három meccset kapnak egy szezonban, és akkor itt teljesen elfelejtődnek. És borzasztóan sok ilyen van, gondolom minden, minden, minden klubnál kivéve, és akkor még itt emelném ki, hogy ez az egész, ez teremt egy, egy totálisan kétsebességes bajnokságot, mert vannak azok a klubok, ami jelenleg egyébként a Fradit jelenti, akik egyszerűen megtehetik, hogy lemondanak. Nem, ezért. nem csak. Még a győr is. Bocsánat, a győr. A győr az nagyon fura mert hogy a győr meg a felcsúcs. is... Meg kis de... Nem, nem, a győr, a, van, van egy kategória a, a fradi, egy, egy, egy, egy elemes halmaz, van egy ilyen közbenső, nagyon furcsa hibrid kategória, és van, vannak, a, vannak a többiek. Mire gondolok ugye a felcsútnál meg a győrnél, hogy tényleg azt látod, hogy, hogy nagyítóval kell keresni a, a a pécsi ármény játszik folyamatosan a felsődben, mint kapus, meg a, ugye, a földim a, a, a nagycsolt játszik, de azon kívül elvétve, ugye hát látsz benne, svédet, fint, olatmennyi nagyon csehers, Nagyon már? színes társaság. Look, Egy nagyon színes, kedves társaság lenne, hogyha nem, az nem ott lennének ahol. Szóval, hogy, hogy de mégis összejön nekik a, a fiatal perc. A győr is ilyen, hogy tényleg tehát, hogy nem tudod megjegyezni azokat. Én a neveket nem tudom megjegyezni a győrből, tényleg. Tehát de ne, semmi nem marad meg. Viszont, mert hogy annyi féle légjós van ott is, mindenféle földrészről meg nációból, Viszont megvan nekik az a két-három fiatal, aki rendszeresen játszik, és megvan belőle a per. Ja, persze, de ezt is egyrészt így patika mérlegen számolják ki rendszeresen, másrészt pedig, és ez még mindig nem ugyanaz, mint a Fradi, aki egyébként ugye jelenleg abban a helyzetben van, hogy valószínűleg továbbra is megteheti, hogy lemondjon ezekről a bevételekről, bár ugye most Kubatov Gábor nagyon felháborodott az interneten Ki a töltésműen, Természetesen, igen, a Ferencváros elnöke vagy, most most Igen, igen. Ja persze, de... tehát egy ilyen elképesztő úgy, hogy igazából ők eddig is se különösebben tartották be ezt, tehát, hogy így... Hát ugye az a, a, a csúnya koincidencia lép föl, hogy ugye most jöttek ki a beszámolók, szerintem ugye a, a, a céges beszámolók, ugye ez a, ebben az időszakban járunk, és ugye 20 milliárd forint volt. A bevétele a Fradinak az előző üzleti évben és beszélünk 500 millió forintról. Tehát a. Ja, hát igen. Na jó, de azért legyünk őszinték. Két és fél százalék. ő azon háborodni, amikor a Baranyi-Krisztina polgármesterkét nem adta vissza a Ferencváros által befizetett adót, ami szerintem pár millió forint. 50 millió forintra beszélünk, és azt mondta, hogy a Ferencváros befizette az adót, tehát neki azt vissza kell Igen, igen. Ez az adófizetésnek a lényegét. Arra, takarítom. Mondom, arra, arra, arra, tényleg lehajolnak az apróért, ugye látjuk a Frediváros. A történetét is, amit nem is olyan régen a Magyar Narancsban dolgoztam fel, hogy így egyszer csak így el, valószínűleg elműködtek pár milliárd forintot a céges beszámolók alapján egy olyan projektre, amit így kifizettett nekik, igazából csak soha nem történt semmi, az, hogy leromboltak egy stadion, de ez már egy másik történet. A lényeg, hogy a kétsebesség, mert hogy, mert hogy, mert hogy, lesznek, mert vannak olyan csapatok, amik így valamiért megtehetik azt, hogy ezt, hogy ezt az egészet kihagyják. Nem tudod megmondani, hogy ez igazából miért, nem, nem, nem gondolnám azt, hogy állami érdek lenne egyébként a Fratinak a sikeres nemzetközi karrierje, és ez egy ilyen behozhatatlan előnyt fog egyébként okozni, pontosan azért, mert, mert és most azért tegyük a szívünkről a kezünket, ti el tudjátok képzelni, hogy jelenleg a 12 ö, magyarországi csapatot ö, fel lehet tölteni ö, csapatonként minimum 5, de ugye valójában valószínűleg többről kéne, hogy beszéljünk, minimum 5 magyar állampolgárságú focistával, úgy, hogy az ne legyen egyértelműen minőségcsökkenés. Ez egy jó kérdés, nem tudom. -e, nem tudom. Nyilván meg se próbálták soha, úgyhogy nem tudjuk. Ez... Szerintem fe, fel lehet csak minden ilyen külső beavatkozás, ugye, és ez megint majd, majd ki akarok tényleg, de messzire vezet, minden ilyen külső beavatkozás, ugye hatású lesz, és árfolyam felhajtó hatású lesz, tehát a Tovább fog nőni a magyar játékosoknak az értéke, és tovább fog nőni a magyar játékosoknak a fizetés igénye, és tovább csökkenti azt a versenyhelyzetet, amit az előbb beszéltünk, amiről az előbb szó volt, hogy, hogy valami fajta előrelépés legyen a karrierjükben, valami fajta mondjam, perspektívát adjanak a saját karrierüknek, fajta uh, ívet adjanak a, a saját uh, életüknek. Én egyébként már rájöttem, hogy én, én egyébként személyesen nem vagyok annyira ellene annak, hogy felüljön, nyúljanak bele különféle piaci folyamatokba, de itt, itt rájöttem, mi kéne. Egyébként a játékosokra is árstoppot kéne tenni, hogy, hogyha, már, hogyha már ennyire benne vagyunk, akkor tényleg a, a farhát meg izé tá, társaim mellett mondjuk azt, hogy igen, izé, belső játék piac ennyiért lehet el egymás között biznisz de Külföldre drágában el lehet adni most is. De az a végtos, hogy nem állsz messze a valóságtól, hiszen a, a, az MLS Ezeket a kvázi piaci klubokat mindenféle szabályokkal, minthogy egységesíteni akarná, hogy játszassd a magyart, játszass egy fiatalt, ez figyelj a marketingre, tehát ilyen, a, a stratégiai doksiban egy csomó ilyen dolog van, amivel így, így beleszólna a klubok mindennapjaiba a, a, a működésébe. Tehát már nem állunk attól messze, amit te mondasz, hogy akkor, akkor legyen egy ilyen fizetési sapka, egy bértömeg sapkal. Tehát, tehát ha még egy ciklus lenne, már lehet, hogy idáig is eljutnánk. mikor és hogy egyébként az egyébként a, a, a különösen durva ebbe az egészben, hogy mellette, és ezt most egyébként ugye pont a mai kinevezéssel, ahogy Márkó Rosszit 2030-ig kinevezték, mellette teljesen jól látszató, hogy valójában nem igazán van ötlete az MLS-nek arra, hogy, hogy ebből az egészből hogy lesz jobb. De hogy nem? Ön. Azt mondta, hogy nem egy, hanem 220-as játékost kell játszatni a másodosztályban. És hogy öt magyar kell. De abszolút vannak határozat elképzelések. Jó, ja, de ezek, ezek szerint nem ilyen... fognak működni. De, de ezek honnan jönnek? Tehát, hogy egyébként, ez, ti el tudjátok képzelni ezeket az ötleteket, hogy találják ki? Tehát, hogy ülnek ben valahol a Kána úton a, az MLS-nek ilyen, ilyen boszorkány és akkor is hogy öt magyar. Na pontosan ez az, Tehát, amit hogy, én is szoktam gondolkozni. Nem látok semmilyen kutatást mögötte. Amit mindig mondok, hogy ezek olyanok, mint ilyen kocsmai beszélgetéseknek az eredményei. Persze. Amikor, amikor mi Tök nem, ezek nem olyanok, hogy kötelező ezek tenni. Azok. Igen, ez tudom, csak jó. Ez lehet, hogy a Tiborcsisvárek a botalik klubjában történtek, hogy pi pisáltak a medencébe, de hogy, de, hogy, de hogy igen, én is nagy, így képzelem, hogy így. Én... különbség, hogy mi a kocsmában nem jegyzetelünk, amikor ilyenek vannak. Hát, meg, hogy Nekünk nincsen nekünk nincsen klubok meg nem egy szövetség fele, fele, Tehát hogy, hogy, hogy igen, ez az ilyen tipikus, ilyen populista elképesztően demagóg gondolkodás, hiszen egy vidéki kocsmát képzelek ehhez. Péntek délután, amikor már így, így jobban elengedi magát az ember, és akkor jönnek ki ilyenek. Csak ugye régen, ugye húsz évvel ezeket egy kicsit szégyelte az ember, ja, hogy igen, igen. ilyenekkel jár és ilyeneket beszél. És én vettem a fáradtságot arra, hogy a, a, az elmúlt napokban, mióta kikerült ez a dokumentum, elkezdtem megnézegetni, hogy a, az elmúlt években kvóta fiatalként használt más osztályú játékosok, ugye ott kötelező egy úszas játékost játszatni, mi lett velük? Tehát, mi velük a következő évben? Ugye az most jelenleg a szabály, hogy a MB3-ba U19 játékosból kell egy legalább, MB2-be U20-as játékosból, MB1-be pedig U21 a, a támogatott korosztály. Ugye a sok az kötelező, a fős az támogatott. Ez I nagyon fontos. Tehát úgy tűnik, mintha... Milyen kötelező? A MB2, MB3-ba kötelező a megfelelő korú fiatal. De ott is a, ott is a támogatáshoz van kötve, I nem? Ott kötelező. Tehát, a ha jól, igen, azt az az az hiszem, az az az az az hogy az pontlevonással jár, hogyha ha nem. nyilván vannak ilyen visszmagyar esetek. bocs, a légiós tiltás van az, így, az opciós, mert ugye a Győr játszott a légiósokat a, a nem még 2 is. És az van, hogy, hogy valószínűleg az az egyszerű elképzelés van, hogy ha valaki u 19 es korában MB3-ba játszott, akkor az majd a következő évben, mert játszott, akkor biztos jó lesz nb 2 ben ahol még mindig támogatott korosztály. És akkor majd így megy fölfelé. De hát nem ez történt ezekkel a játékosokkal konkrétan az U20-as játékosok, akik az MB2-ben voltak, jelenleg nem az MB1-ben vannak. Hát igen, meg ugye mind hárman, mindhárman elég sokat láttunk az mb 2 be az elmúlt években. Oh. És pontosan tudod, hogy, hogy az, az, az két különböző dolog. Tehát az olyan, mint a édes krumpli meg a krumpli, vagy nem tudom. Tehát, hogy hogy én kettő mondjuk egy ilyen grupli, de hogy valami teljesen dolog, és mondjuk nem rakott bele a, a, a, a, a, a, a hagymás reszetes nem rakott bele az édes meg, meg ugye, Köszönjük, Papó, szóval a, de hogy, meg, meg ez egyébként a tipikus, tehát hogy, hogy, hogyha megnézitek, akkor ebben, ebben még az a csodálatos, hogy, hogy, hogy abból a tök gondolatból indul ki, Hogyha ugye nagyon fiatalon kapsz ilyen magas szinten, mint a, mint a MB2 ö, állandó terhelést, akkor az ugye, akkor te szokod, te fel felfeltörsz, stb. stb. De nem kapsz, tudjátok, nem hogy, 90 perceket játszanak. Na hanem várjál, és tudjátok, hogy ez, a, a hogy ez az attitűd, ez egyébként hol, hol működött? A FIFA foci szimulátorban, a menedzser módban, hogyha ilyen fiatal, de már ilyen egész jó pontszámmal rendelkező játékosokat megvettél, és nagyon gyakran játszottál, akkor nagyon-nagyon gyorsan fejlődtek. És előbb-utóbb ilyen leszte, lettek. Én nem tartom kizártok, hogy valami hasonló elven működött a dolog, hogyha FIFA-ba bejött, akkor mi, hol? hol ja, nem, bejön, tehát nem, nem is vidéki nem, kocsma, hanem egy Discord szerveren beszélgetnek egymással, kontrollárral a kezében. Hát a vidéki kocsmában is szoktak FIFÁzni az emberek, szerintem ez egy ilyen összeálló szcéna. Oh. Nem, szerintem elég jó külföldi példák vannak arra, hogy, hogy, hogy, hogy igazán nagy futballsztárok, igazán nagy játékosok mennyire fiatalon. Tehát érted lám már négy hónapa idősebb, mint az én fiam. És hát vagy van neki nem domény, tudom, ötven bie viszonylag nem, egyértelmű a fiadnak volt. A fiatnak lesz. Hát, jó, Igen. Okay. Meg a fiadnak nincsenek ilyen debil napszemüvegei, bár ebben, bár ebben nem vagyok biztos. Nem, nincseki. Na mindegy. Szóval... Ö, hogy, hogy, hogy, hogy ez, szóval, hogy ez tényleg, ez az ilyen klasszikus, ilyen nagyon-nagyon ilyen, ilyen kétbites, egybit, egybites gondolkodás, hogy igen, játszhassuk őket, és akkor jobbak lesznek. És nem tűnik fel, igen, pont amit a Boton mond, hogy, hogy, hogy 19 éves korban egyébként már nagyon sok minden el szokott dőlni. És, ö, Hát tényleg látjuk, hogy még nem, nem, nem, nem is a mostani, csak hogy, a, csak hogy az öreg ö, e, figurákat is említjük. A, a Christian Ronaldo is ilyen 19 éves volt, amikor a portugál válogatott, vagy berompant egy azon a nevezetes ebén, fingom, és mikor. De, hogy, és, és ezek tökéletesek. És mi tényleg arra gondolunk, arra építünk, hogyha 19 évesen megfelelő MB3-as terhelést kap, akkor majd, a, akkor majd két évvel később eladjuk Spanyolországba? Hova? Igen, szerintem, és konkrétan ugye, külföldi példákból, ugye, szerintem ez az egész, vagy, vagy gondolj például, csak egy magyar játékos van, Bencére, aki jó, még nem stabil kezdőjátékos a Wolfsburgban, de, de nagyon, nagyon ott van. Hát szóval nagyon, érezni, nagyon, hogy lesz. Hogy nagyon ott van a, annak a szélén Táncol, és már az előző összezonban a Bundesliga 2-ben, ami még mindig dimenziók előtte van, ugye a Magyar Embia egy meg. Szóval, hogy, hogy ezek vannak előttet, hogy nekünk miért nem megy. És ugye az a, az a kérdés nem tevődik fel, hogy ösztönzés nélkül miért nem jut eszébe a pénzügyi ösztönzés, vagy pénzügyi zsarolás inkább, mert ezt nem ösztönzésnek hívják. Ugye, ahogy a Pista nagyon jól levezette, hogy az elvont bevételeidet megkaphatod, hogyha megfelelsz ennek. Szóval, hogy egyébként arra kéne válaszolni, hogy mi az a mentalitás, mi az a gondolatrendszer, vagy mi az a kényszer, ami miatt mi nem merünk fiatal játékosokat játszatni, és szerintem az visszavezett arra az egész rákfenére, amiről most még keveset mondtunk, de, de mindig előjön, hogy hány csapat van az NBA-ben. Ja, a híres csoda fegyver, ha rendezzük át a ligáknak a ne, de hogy, hogyha belegondolsz az elmúlt tíz évbe, ugye, amióta zajlik ez a 12 tizen, csapatos NB1-es felállás. Inkább érzelmi hullámvasútnak mond a rá, Belegondolsz, ugye, azt történik, hogy, és ezt is nagyon sokszor elmondják, nem én spekulálok, azt is sokszor elmondják, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon egyszerű eredménykényszer képez, egy nagyon-nagyon Kite, nagyon nagy kitettséget ö, jelent annak, hogy egyébként ugye könnyű kiesni, könnyű, könnyű a kiesőzónához zónához közel kerülni, tehát nagyon nagy az a, a 12 csapatos NBA-ben, nagyon, nagy nagyon nagy az a alsóház, az ami folyamatos fenyegetettség ö, alatt ö, játszik. Ez okoz egy olyan kényszert, ö, a, ami ami azt mondatja a klubvezetőkkel, hogy már pedig ö, nem kockáztathatjuk meg azt, hogy a töredékére esen a bevételünk az M2-be zuhanással, ö, mert hogy ugye ja, ott aztán már végképp nincsenek piaci bevételek, hanem ez az állami csecs van ö, eloszva tízzel. Ö, szóval, hogy, hogy ezt nem szeretnék kockáztatni, ezért lesz egy ilyen ö, kényszer az, hogy, hogy vegyünk ott, és aztán közben felhagyjuk a magyar játékosoknak az árát, a magyar játékosoknak a, a fiatal magyar játékosoknak a bérigényét, és ebből sikerül kihozni azt, hogy tényleg olcsóbb lesz ö, kölcsönvenni Kolosvárról a fiatal a, meg, meg, meg, meg, meg, meg amúgy ne felejtsük el szerintem azt az apróságot sem, amellett, hogy ez, igen, ez, ez, ez, ez, ez, ez nekem is egy állandó veszőparipám, vesző hogy, hogy ez az 12 csapatos bajnokság, ez milyen rettenetes helyzeteket okoz, Lásd még az MTK-t, amit gyakorlatilag a saját klub DNS-ét áldozta fel azon, hogy most már nem maradt ideje néha egy-egy gyengébb generációt kinevelni, kitermelni. Most zárója, zárója egyébként most az MTK rohadt jól áll most, most éppen, éppen visszatérünk, de hogy hosszú éveken keresztül az, az tűnt, a, tűnt, a, tűnt, a, tűnt, a, tűnt a logikus lépésnek, hogy akkor engedjük el a fiatalokat, vásároljuk mindenkit. Na mindegy is, ez tényleg egy másik ö, ö, adástémája is lehetne. Le? Csak még mielőtt, ugye nem csak az a para a másodosztálya, hogy kiesel és akkor a központi bevételei töredékére esnek vissza. Bevételeid bevételeid, igen. igen, hanem hogy eleve az, hogy te voltál azokat a szerződéseket valahogy meg kell szüntetnél, mert a osztályban akkor kapod meg azt a töredékpénzt is, ha nincsen neked légiósod, és innentől kezdve egy gyakorlatilag egy teljesen más szabályrendszerrel játszó ligába, egy teljesen más, más szinten finanszírozott ligába És vissza. Akarát, de olyan, nem lenne kompatibilis a kettő. Abszolút nem kompatibilis igen, a kettő. És ráadásul ugye mindenki. Minden, hát minden hát a amikor a a... Győr, konkrétan, ugye? Ugye télen egy teljes csapatnyi és régiós megvásároltak a dvt ba kiestünk ugyanúgy, és konkrétan mindenkinek fel kellett bontani a szerződését, bele sem gondolni, hogy mennyi pénzt költöttek csak erre. Hát a vén azt lehetett tudni, amikor kiesett, hogy ilyen több százmilliós tétel volt a légiósok elküldése. Milyen. És akkor a játékról még nem is beszéltünk, tehát hogy már is beszéltünk, hogy játékban sem kompatibilis a kettő. Tehát, hogy amikor, amikor azt mondják, hogy az MB2, meg a hova tovább az MB3 legyen valamilyen keltetője az MB1 -es, későbbi MB1-es játékosoknak, az olyan nincs. Tehát ugye a Pista szokott erről jókat mondani, hogy, hogy van egy ilyen MB2-es crew, van egy ilyen MB2-es, nem tudom, massza, akikből neked kell választanod, jól meg kell találnod azokat a játékosokat, akik az nb 2-ben jó spílerek és azok föl tudják juttatni a csapatodat, majd szépen megköszönni nekik még május közepén, hogy oké, okay, srácok, tök jó, ti maradtok az nb 2-ben, mert erre vagytok. Ja, ja, nem ja, úgy az... alkalmasok, hogy nem vagytok jók, hanem az kieitek, ez a, ez a csomag, amit te tudsz, az ide jó. De szó Igen. szerint, amit te mondasz, egy csomagban meg kell venni az MB2-ben a feljutást. Ezt lehet úgy is megtenni. egyébként a, egy egy a legismertebb a, a Bajzát, Péter volt, aki azt hiszem, hogy három csapattal jutott fel, és aztán így valahogy mindig visszakerült az MB2-be. Na most be a Honvéd is mivel próbálkozik? Idehoztuk a Fecskó Tamást, aki már két csapattal is feljutott az MB2-ből, és, és ha megnézzük név szerint, a Kestyűs Barnától, a Bakinát... És bakinált, most is feljutó csapatnak ugye a, a részedzője, hiszen kisvárdán kezdte. Így van, két Tehát, hogy. Jó, akkor is. Um, nem, ez, egy, ez valóban egy csomag, amire, amire hogy te az MB2-ből fel akarsz ülni, akkor be kell fizetned. Na most az az érdekes, hogy, és ugye erről, erről is szoktunk beszélni, hogy vannak ugye más utak is, a Győr vagy a Kisvárd, akik bepróbálkoztak a légióssal, nyilván lemondtak egy, egy adott finanszírozási tételről, de ha feljutnak, az bőven kárpótolja nekik azt, hogy az első osztályban annyival több a pénz, hogy igazából az az egy év mínusz az belefér, mert ha két évre számol, akkor is megvan bőven ö, pozitívban. És akkor van még a másik modell, ami még szokott lenni, ugye ez a félem modell, amikor összevásárolunk mindenkit az MB egy határmezgyéről, sőt inkább az MB egy elején. Válogatott A a válogatottból, és azzal sem működik. Hogy most elfogadott az MLS egy olyan ö, stratégiai dolgot, ahol, ami még a vasassal is szembe megy. Tehát, hogy ez a saját, és fiatal, és sok, és, és magyar edző, jó, ezeknek mondjuk nyilván megfelel a vasas, de az, hogy, hogy ezt a felfelé áramlást kell biztosítani, hogy transfer egyenleget gyártsál, tehát, hogy te a játékos, ami nálad van, abból még pénzed is legyen, és ne negatív legyen, ugye a vasasnak irtózatosan negatív a transfer mm. Tehát ő nem is azt mondom, hogy vásárol, tehát jó, nem, a transfer egyenleggel az lehet, hogy nullás, mert nem vásárolja ezeket a játékosokat általában. Nem adott, lesznek, pénz, nem adott értük pénzt másik lát, klubnak. De azért költségük van vele. Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen elképesztő bérteher van a vasason nagy valószínűséggel. És egyébként a, a dokumentum erről is szól, hogy a, hogy a bérköltség is óriási részét teszi ki a klubok gazdálkodásának, és abból is vissza kell venni, mert ez nonsens. Igen, és akkor ugye tegyük hozzá, két, Két nagy kardoskodója van akkor ezeknek a hatalmas reformoknak, ahogy egyébként a Nemzeti Sport felvezette, 15 év után tényleg 15 éves, regnás, de hatalmas reformokat vezet be a, a, az MLSZ-és elnöke. Szóval a két kardoskodója van ezeknek, a, ezeknek az ilyen típusú váltásoknak. Az egyik Csányi Sándor, ugye, aki a Vasas Látens ö, tulajdonosa, ö, Látens irányítója, és Orbán Viktor akadémia alapító, akinek ugye elmondtuk, hogy körülbelül kettő-három játékos játszik magyarként a, a klubjában. És akkor Orbán Viktor ugye képes azt mondani a Suzuki Kupán, hogy egy nagyon remédje, hogy elfogadja a, a a játékosos szabályt. Jaj, és akkor neked ma magattól miért nem jut eszedbe? Magadtól? Azért, mert, és én megmondom, hogy miért, mert hogy, hogy az egész, az egész nem olyan, mint a politika. Nem lehet azt mondani, hogy eljátsszuk, a, elbábozzuk a. a, a nem használják ezeket, hogy elbábozzuk a, nyugdíj, a magyar nyugdíjasnak, hogy mi támogatjuk a családokat. És ők elhiszik, és ezért megveszik majd a mi politikai csomagunkat. A foci az nem ilyen. Nem lehet elbábozni, hanem ki fog jönni a pályán, ki fog jönni a a könyvekben, ki fog jönni az eredményekben, meg a tabellán, hogy nem működik, hogyha te így valamit csak elbábozol. Egyrészt az más másrészt pedig ugye ez a klasszikus, ami igen, nagyon szórakozott az, az MB2-ben, ugye kiterjesztették az edzőkre is ezt a teljes piasztorzító gondolkodást, amit azért jegyezzük meg, hogy ugye kötelező gyakorlatilag a magyar edzőt alkalmazni az MB2-es kluboknak. Igen, De, ez most, ami, ez most ki, kimondásra igen, kerülve. Igen, ez ki is lett, lett mondva, és, hogy, és, és, és egy pislogsz, hogy, hogy könyörgöm. A, az, a, ki volt egyébként a legnagyobb magyar edző rajongó, akit tudunk? Hát Orbán Viktor miniszterelnök úr, ugye Rényi pálnak a könyvében benne is van, hogy ő ilyen edzőrajongó volt, imádta a mezei Györgyöt és Verebes mágus, nem István túristen, már a heti hetesen jár az eszem akkor. Verebes József. Igen, Verebes Józsefet, bocsánat. Túl fiatal vagy te Hát azért szerencsére hallottam róla sokat. Na de és most azt hagyjuk is, hogy egyébként... az Most hagyjuk is, hogy milyen emberi minőséget jelent az, hogy valaki edző Kérdez a tehát kögyörgöm, nem már. De hogy. De hogy és, ugye, és ugye az ő döntése is volt, ugye ő Tukmáltorá bevallottan, hogyha jól emlékszem, Pintér Attillát Csányi Sándorra az a magyar válogatott élére. Ezt, ezt Csányiba is valott egy interjúban, hogy ez alapvetően a, a, a miniszterelnök úr javaslata volt. Tehát, hogy, hogy már megint nem arról van szó, hogy mi lenne, hogyha mondjuk a magyar edzőképzés, amit ugye jelentős részben egyébként pont az a már említett Mezői Györgynek köszönhetünk, hogy ilyen kiválóan működik, miért nem, miért nem, miért nem képes komolyan vehető szakembereket kitermelni, hogy még a friss generáció is volt róla legalább egy műsorunk, hogy milyen hamar elbuknak a, a, a friss vérnek tekintett magyar, magyar, magyarországi foci edzők, hanem hanem ez a klasszikus ilyen hozok egy törvényt, hogy akkor kötelező, és akkor majd jobb lesz. Ez ugyanaz a kategória, mint egyébként a teljes magyar ö, gazdaságpolitika, hogy vagy, tényleg lehet, lehet mondani a, a nem, nem kezdve az összes ilyen hülyeséget, hogyha hozok egy törvényt, hogy ilyen nincs, akkor nincs. A magyar edzőknek kell játszani, akkor meg is vannak gyakorlatilag oldva a magyar kérdés ügyes-bajos dolgoi. Úgyhogy egy másodpercet nem tett bele jól láthatóan senki plusz azon túl, hogy valaki aláírt egy papírt, meg megszövegezte, hogy mostantól így kell történnie. Na, azért az edzőképzésben is történt pozitív változás, ezt az emelez dokumentuma is lefekteti, ugyanis digitalizálták a képzési anyagot, és elérhető videótárként. <gül> hát hát szerintem ez, ez a, Én úgy nézem, hogy ez, a, ez lesz itt a végszó. Ez egy, hogy mondjam, szerintem váratlanul lendületes, és váratlanul egymás szába vágós, és egyma, egymás gondolataiba vágós, egymás gondolatait fűzős, adás lett, tehát, hogy, hogy a, a te, természetesen, a, természetesen a megoldást nem mi fogjuk megtalálni, mert hogy azért, nem tudom, ilyen kiugrott bölcsészekként. Tegyük hozzá, hogy ezeket a minőségű megoldásokat egyébként bármikor kitalálom én is, hiszen én is voltam már kocsmában. Te, jó, ezeket, ezeket mi is hoztuk volna, de mondjuk mi, tehát, be lehet látni egy idő után, hogy ez nem működik. Tehát, egy nagyon, nagyon könnyű belátni, hogy ezek nem működnek. Az elmúlt 15 évben szerintem hogy Persze, hogyha ha, ha napjaimat ebben én akkor valószínűleg én is álmítanám magam, hogy... Ja, az egész dokumentum egy elképesztőnámítás. álmítás, tehát ez a, amikor, amikor tényleg képesek úgy beszélni a magyar futballról, hogy az nem 90 ban államilag finanszírozott dolog, elképesztő álmító, félelmetes. Szóval ö, szerintem Szerintem az öt, valahol, éve, szerintem az öt évvel későbbi dokumentumban is lesz egy olyan rész, hogy nem sikerült, maradjunk annyiból. Hát az egy elég érdekes dokumentum lesz a témóba, én azt gondolom, mert hogy, hogy, hogy nem, nem ez a pálya. Egészen is, hogy nem ez a pálya marad. Jó, ja, és bocsánat, most már akkor És egy... most a, nem a politikai változásokra De gondolok, hanem... Egyébként a politikai változásokra is volt egy nagyon rész. Azt hiszem, hogy meg, meg is van említve, hogy egyébként itt nagyon, nagyon arra épít, hogy a körülmények, vagy a változatlanok maradjanak, ami nagyon szórakoztató... Szó szerint így hangzik el, a 2020-25, vagy nem, bocsát? A 2025-2030-as stratégiai célok megvalósításához elengedhetetlen, hogy a gazdasági, szabályozói és politikai környezet kedvezően alakuljon. Tehát gyakorlatilag az akkor lesz ez a fantastikus foci, hogyha a Fidesz nyer, hát köszönjük szépen emelezni. Igen, igen, és ezt akartam még közben mondani, hogy, hogy, hogy nincs ez, ez adottnak vesz, hogy ezt kell hozzá, de nincs egy olyan kalkuláció benne, hogy mi van, hogyha mégsem. Tehát, hogy mi van, hogyha, ha tök mindegy, hogy, hogy hívják jövő nyáron a miniszterelnököt, de ugye jövő nyáron ki fog derülni, hogy mekkora szó lesz az egész országban. Tehát, hogy jövő, tényleg a már 26 nyár után nem lehet ezt húzni, és, és tudatosítani kell mindenki, hogy nagy a baj, hogy akkor mi fog történni, hogy ez nem kalkulálnak. Azt majd kibeszéljük akkor. Szerintem most Akkor el. majd végre azért okay. fognak fiatal magyarok játszani, bár akkor tényleg nem lesz pénz másra. Na. Na, köszönjük szépen, Szervusztor.